Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu në madhuwa rëfalën dhe rojmë dhe vëtëm për ti ndim dhe falën kërkojmë ndër sallavdata dhe bëkimet e Allahu qofre mi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam mi familën e ti mbi shokët dhe të gjithët atë që ndjekin rrugën e tyre dhinën dhinë në fundë të këstaj bote të ndruha dhe dhe dhe besimtarë Po të komë edhe sëtë në këtë dit gjumaja, në këtë dit bëkuar duke lutë Allah në manuar që të mundësën që të pëfitojmë nga begati dhe mështë të kësaj dita dhe në mundësën që si kur që Allah e ka përzirur këtë dit në mesin e dit vetjavës të jemi dhe një të përzirur të ti në këtë botë dhe në botë dhe në tjetër Muhammed i sallallahu a i sallim të ndëru dhe zër Shpesh herë në hadithet e ti, në fjalet e ti, ka folj për besimtarin, duke në treguar se kush është besimtari vërtet dhe si duket një besimtar që të nga prezenton modelin e një muslimani dë vërtet dhe në anën tjetër që të mbyll dirën e qëfarla i pretendimi nga se dyrët e pretendimeve shpesh herë hapën nga ana njerëzve çdo kush pretendon se është i mirë, është besimtar, është i devotshëm, është i drejtë, madje askush nuk pranon për vetën e tij të kundërtën. Askush nuk pranon me të tonë vetes i padrejtë, edhe nëse është i tillë. Askush nuk pranon me të tonë vetes i, i keq edhe nëse është ashtu. Mirpo atë nëse bën keq, njerëz insistojnë dhe pretendojnë se si janë të mirë. E përmbyll, përmbyll këtë debat dhe kët pretendim Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shpeshherë ka thon hadithet e tij kush është musliman kush është besimtar madje për mënabu më të qartë se si është një besimtar ai edhe ka sill shembuj për këtë që ta kuptojmë më lehtë muslimanin ta kuptojmë më lehtë vetveten tonë kush jemi ne dhe çfarë ndikimi ka besimi në veten tonë në jetën tonë në ton, formimin tonë këtu më radhë Një nga këto hadithe që flasin për besimtarin dhe kujt i ngjan besimtari, me kë është i ngjajshëm besimtari. Që ta kuptojmë pastaj në drejt edhe ndikimin e këtij besimit në jetën tonë, është një hadith tetë interesant që do të munduam sot inshallah, brenda kohës që kemi deri në kohën e ezanit, të trajtoj këtë hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abdullah ibn Umere. Djalë i o mërët, radiallahu ta'ala anhu, i të li tha se ishim një ditë duke ndenjur tek i dërguar i sallallahu a sallam. Kemi qenë duke naj tek Muhammedi sallallahu a sallam. Dhe, pejgamberi sallallahu a sallam, në e shtraj një pyti dhe tha, është një dru, që nuk i bjen fletat kurë. Vashdimisht ka dobi për ti E aji në gjamë besimtarit Dhe filluan ashabet me dhonë përgjigje Me ndoni se ndëndru i shketines Nëndru largë Dhe dikush thonë të këtë përgjigje Dikush atë përgjigje Mirë pa asënë nuk e ja qëllëj Abdullaj i bënëmeri ishte i vogël E këshmorë baba i ti bashkë këtë këpë i gamëmeri Me ndu, me mardersë, me u eduku në nejët e Muhammedit sallallahu alai sallam. Abdullah i bin omeri tha, unë e disha përgjigjen. Mirë po, më vike marë me folë para Abu Bekrit, e para Omerit, para Babas, për i shva që ata me dhëmë përgjigje. Dhe nga turpi ka heshtur Abdullah i bin omeri. E pas ta i pejgamberi sallallahu alai sallam tha, hi e nëkhle. Êshtë druri i hurmës, palma. Kështaj që ju pyta për te. Shembul i besimtarit i një muslimani është se kënë shembul i një drurit të hurmës. Përfundoj neja gjdo kosh vazhdoj në punë të ti dhe në shtëpinë të ti e rrugës rrugës Abdullah ibn Omeri këtë djeloshit që po për e përsit këtë hadith po e thotë babas vetë Omerit Omeri nga shokët e mëdhtë e pejgamberit aleyhis sallam, po i thotë: "O bab, wallah e kam ditë përgjigjen." E kam ditë se është pikërisht ajo që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Omeri tha: "Sen nuk u përgjigje." Tha: "Më erdh turp pe juve." Dhe s'omeri tha: "Wallah të kishe përgjigj, kishte më qenë më dashur për mua se kush di çka." Ka shumë gjuhë që di jam ja çelloj atë që popullit për të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tandrën dozon. Ky ha dit padyshim se ka shumë dobi dhe ka shumë sime që më të vërtet në ndihmën me kuptuar drejt fen ton, besimin ton, si duhet na mëo formuo më edukuo kështu më radh. Fillimisht shikoni edukat në sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka dikush më i dihur dhe më i vjetër s'kan fol të tjerat, edhe pse e ka ditë, i kanë habsir të tërkujt më fol. Ka këtu para me kush më fol. Ka këtu para me plot të tërë që ndoshta ata duhet me dhon përgjigje kjo është edukuar edhe pse ishte diplomeri i vogël mirë po ishte edukuar në respekt ndaj mjetrit në respekt ndaj mjedhshmit ishte edukuar të ta mbantë rendin dhe qetësinë e kësaj rron ndërsa shembulli që asul e pejgamberi sallallahu selam se një besimtar i ngjan është i ngjajshëm sikurse druri i hurmës e çka ka druri i hurmës që na duhet me mërë shambull të kaj që me kuptu që si duhet me qimë besimtari do i sildim disa për ekturin e përfitimeve të ndërru dhe të besimtar e para druri i hurmës që u asili i shambull për e kamërësëm është një ndru tjetë stabil i qëndrushum nuk ka erë që e leviz ma dhja s'mun është me leviz vet nga se rënd i ka thell në tokë shumë të fuqishme Por dhe trungën e katë fort është stabil, është i qëndrushum Për ndaj E para që marim sim nga kja është Se pejgamberëz më nga ka sëllë Shembelin e këti druri Që nësi besimtar Duhet në marim sim është Se edhe besimtarja është i I qëndrushum është stabil Nuk elkundin Lekundjet e kohës Asë provat e ndryshme Nuk mbetet besimtarë në vërtetësi e pastaj e harron Allahun në mirësi dhe begati. Jo më elut Allahun xhallahu ala në smundje e kur vjen shndeti e harron Zotin. Jo më elut Allahun xhallahu ala në, në varfrëri e në skami e në vërtetësi e pastaj më harru Allahun xhallahu ala në begati dhe pasuri e mirësi. Është stabil i qëndrushëm vazhdimisht Allahun xhallahu ala adhur nuk kelkun asgjë. E don Allahun vazhdimisht E adhuroj Allahun xhallallahu vazhdimisht i poreulet Allahu vazhdimisht pavarësisht s provave, pavarësisht bëgative, mirësive, pavarësisht kundrave të jetës. Sontu se njerëzit të ndryshojnë me ndryshunit në kësaj bote. Në momentin kur është në këtë situatë e sheh me këtë formë, kur ndron situata edhe ai ndron. Nëse për shembull nuk ka është nuk të qëndronë mirë ekonomikisht, apo? E shë i but, i mirë, i devatë shumë, falët e kështë moralë. Në mëmenin kërë Allah e pasonanë, në njëndronë gjendjen, harranë marë në gjemi, s'po kam vakt, nuk po mundëm. Së po hamë, e pëse këndryshim? Në që fësa Allah të ka ndryshu gjendjen në matë mirë, në nga një vështërësi, të ka ngritë në begati, qka do të të kjo? Edhe ti dush me ndryshu për të mirë. Halama i devat shumë më bo, halama i mirë më bo, halama i nështrushumë, e në dhe më falenruz dhe më mirë njëz dhe jelatë më bo. Në shikap i kamerë të qështë e silë shambëdi, a, a dërnime pa po qështë e pesimtari, pëqë në këdru, kjo së tabel, kjo së ndranë asë njëherë, në të kuptim, nuk e lë kundin, sato që tjenë të forë të errat e fuqishme që frynë nga gjitha anët, që ofë të vinë nga lindja, nga pë bëhet e cëndur më e stabile. Asnjë nuk lëkundet, nuk lëviz. Andaj besimtari nuk lëkundet dhe mbetet i palkundur deri në momentin e fundit jetës. Deri në fund i palkundur ka qenë në këtë dunë. I palkundur mbetet në, në besimin e tij edhe në momentin e vdekjes. Allahu nuk ka rënë. Edhe atë thot la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Madje është kështu edhe kur të vdesë i palkundur dhe i pahamendur në varr kur t'i bën ato tre pyetjet madhore provimi në varr kush është zoti yt thot Allahu i palkundur pse pse do këtu ka qenë i palkundur i pahamendur cila ka qenë fjaja jote islami i palkundur edhe në varr edhe pse i vetmuar i praktikisor i palkundurish i pahamendur e ky njeriu që kemi dërguar te ju kush është ky ky është Muhamedi sallallahu alaihi ve pejgamberi jam nda kanë besuan i palkundur, nuk lëviz e qëka i garanton me qenë i palkundur e i pahemendur nëse në këtë dunja është i palkundur dhe i pahemendur edhe kur delë parlat, manuar, jep, lëgari gjithë e i ka me qenë drushmëri, me stabilitet kështu e besimtare ju jo, për shambull me qenë si kur që përmendum nëse Allah hu jep alhamdullat, nëse qenë një spruvë Filane me nuk eqë për Zotin, e pse mu kjo sprovë, e pse pëmdojmë mu kja, e pse veq mu, së të shtoja përë. Qka do që të vijen nga Zotin Gjellewalë, është i knazë dhe i pajtuat? Ajë mundot me e nëshu gjendjen me mënyrat e drejta që i takan muslimanit. Ajë nuk nëshruat sprovës. Ajë i rezistën së mundjeve, ajë i rezistën sprovëve. Mirë po, në më mëminë kur vijen situatë, s'ka mundë si me nëshru, morë i fundë, pajtuat dhe nëshru ti knosë me saktimin Allah xhalleu ala prandaj nuk kelkun sprova nuk kelkun begatia nuk kelkun shoqeria nuk nuk nuk nuk kelkun as mosha as as z gjithmonë betë stabil i qendrushum i fal pes vaktet edhe kur on shtëpe edhe kur on shoqni edhe kur on rrugë edhe kur on larg edhe kur on gat namazi për të as diçka që nuk e lën është diçka e pa e pa alternativë, nuk ka mundësi me e zënësu, është i palkundur, i pahamendur, gjithmonë. Prandaj shikoso bukur e ka sill shembullin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me kuptuar çysh është i besimtar, ja si është, si një trungi i një hurmeje. Pastaj e dytë që mund të marrim nga ky shembull të ndërruar vëllazër është se hurmeja Gjdojgje nga ajë trungë edhe fryti është i dobeshëm. Sot edhe shkendë se ka vërdetu se nuk ka asë një produkt që del nga hurmeja. Qovë nga fryti, apo qovë nga gjethet, apo qovë nga trungë që nuk përdoret. Gjdojgje përdoret. Gjdojgje. Andaj kështu e besimtari. është i dobeshëm sikur se hurmeja. Aja është i dobeshëm e frytin e saj. Aja është i dobeshëm e trungën e saj. A jartë e dobishme në foren e saj. Sot janë zbuluar do të thotë smunet shumë të vërtëra që shërohen me pluhurin e farës së hurmës. Nëse bluhet, në shtypet e përdorur të këto rrot. Çdo gjë është e dobishme. Andaj shikoni sa so bukur na ka sill shembulli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe besimtari i dobishëm në fjalët e tij I do beshëm në shikimin e ti I do beshëm në ullën e ti I do beshëm në heshtën e ti I do beshëm në levizën e ti I do beshëm në gjumën e ti Në zhjimën e ti Gjithë mund ka harri pejti Nuk mund tjetë besimtari drejt A i cili Kur heshtë, jashuim harin Kur të fletë, Allah në arrujt Ose ka me përgoju diken Ose ka me nënqmu diken Apo Ose për shembull, nuk ka sherr pe gojës të ti, tij, ama ka sherr pe veshin e tij. Ngën dhe zgjat veshin me dëgjuar se nuk i përket me mod lajme që nuk i takojnë, me zbulut të meta të njerëzve kështu më rad, i padobishëm dhe i rrezikshëm dhe i dëmshëm në veshin e tij. Sa këto besimtarë? Dikush mund t'jetë i rrezikshëm dhe i padobishëm me syrin e tij, shikon atë ku nuk i takon. Shikon atë që nuk bën e kështu më rad ose të preka që nuk i të kanë, e kështë të më radhë. Andaj, si pas të shemëllë që në hesullë i pejgamberi sallallahu sallem, të nërullat të besimtari është, në gjithdo aspekt të dëbyshëm. Në gjithdo aspekt të dëbyshëm. Pra në kur bomë i kështë të dëbyshëm për njerëzit, të dëbyshëm për vendin, të dëbyshëm për familin. Kush rrinë me ty, shupë kush është shëqënohet me ty se si musliman, s'ka mënëci më është gënyë. Kush të shëqëranë diçka ka punë me ty, nuk dëshpërëot, e që kërë musliman për. po, e përë. I përjo me kënë, njëri Allah në ruajtë, dhe më thorë, i fshehur pas gjuhe së ti. Në nuk e din, për kur të fletë, e mërëve shë më zvetë kë ka punë e ti. Edhim, po, e mërvashë, më e ti Ose nga njerë dikush, Flet ku s duhet, po edhe hesht ku nuk duhet. Nga se duhet më ditë ku më hesht, edhe duhet më ditë ku më fol. Nëse përshëmë një tubim, fletet me një nej, flet edhe për gojë për një musliman, për një vllah tonë, për i të afërm tonë, për i shoktonë. Dhe porshë që po marrim për goje, po tallen me të, ta, dhe ti po hesht, ti heshtës të pa të bësh më. Me thonë s'po përzihen me të, ja po përzihesh duhet më thonë, keni frika langë. Marru shka pa fanë, nuk banë njërë njëko këtu. Pritë një kur vjenë, tani të flasën për këtë qështë e kështë të më rratë. Andaj, si kur që ka mundësi me qenë, të fulrit e padobishmë, mund tjetë edhe heshtë e padobishmë. Nëse krye familjarë i shenë familje të ti, se përpër hapën rëzillëqet, dhëtë në ruajtë, punë të e këqia, e qëjaja ka bërës me inal në familje tisa Allah ka me epyt për këtë pun dhe hesht për balsoj kë heshtja i bje mirë së përpërzino në pun dhe tyne e qysh nuk përzish në pun dhe fmive tu qysh nuk përzish në moralin e vazës tën dhe moralin e djalit tën qysh nuk përzish nuk përzish nuk përzish dhe nuk dikën kush këm e ndikute këta prandaj nështë do ashtë i do beshëm edhe kur hesht i do beshëm Mirpo, jo gjithmonë heshtja është e dobishme, ai flet kur fort është e dobishme. E jo për shkakun që ti të kundërta e kësaj. Prandaj çdo gjë, shikoj, peizagjistët në kësaj shembullin e hurmës, që çdo gjë nga jashtë shka edhe është e dobishme, gjithçka përfiton. Edhe kur është i njom ka përfitim, edhe kur është i thatë ka përfitim. Edhe gjithmonë ka përfitim për sot. Për. Nëse ju nga fryti, nga gjethet, nëse ju nga gjethet nga trungu, nga njëvosh, nga esaj, nga gjithë shka, përfitohet nga këduj i bekum. Ante dhe tjil, edhe besimtar është t'il, edhe besimtar është t'il, do më thonë, uh, gjithë shka përfitohet bëj ti, dhe në gjitho situatë, aje është si kur që që e ceka, i do bëshëm. I do bëshëm të ashtë, edhe në ecje, edhe në dej, edhe në gjumë, edhe izgjuar, edhe kur flet, edhe kur hesht, edhe gjitho që kur ajeve pranë Jo shumka dobi që mund të ziem është ndër vazor është se pejgambësi më me ka firmar në kët hadith se ky dru është nga druri i rradh që nuk i blin fleta të korrë dhe nuk zhveshet kur. Ti ne po ka pemë që zhveshet. Dhe u bin gjethet. Pastaj zhveshën prapë në pranverë dhe u kthjen gjethet. Do të thotë ky dru nuk ka kështu që nuk zhveshet asë nuk i binë gjethet kur qëka nuk kuptan kjo nëse petë ku i drunit nëse petë ku i kësaj që po flasë për të është levosh nga asaj që nuk bije kur e cili është petë ku i besimtarit teshe e besimtarit cilasht petë ku i ti Allah u ka thonë kuran o li basu takua dhali ke këjrë petë ku i devëshmëris është petë ku i duër për juve pra ndaj besimtarësht i veshër gjithmon me petë ku e turpit gjithmon i veshër me petë ku e modestis gjithmon i veshër me petë ku e devëshmëris ndaj nëse kemi qenë të veshër me petë ku e devëshmëris në Ramazan a thuval tash këtë petë këduhet me hjek se u borë rjekë shumë, e me vazhdojme me petë këtjetër jote të veshëmërisë? Jo, këstë. Gjithë mund, besimtari, është i veshë me petë kun e durë. Gjithë mund. është i veshë me petë kun e durë. Pra ndaj edhe Allahu Gjellelolatë ndërru dhe dhëzër. Krasë në kam suar si me besu. Krasë në kam suar, Allahu Gjellelogjelalu, si, si me adhru zotit, si me ufalë, si me agjeru. Në kam su si du të dhe mu veshë. Si du të Për ndajon është dhe rasin këtu që edhe Ta u bëjnë një vrejt e gjithve Që ti me të kujdesun për ujnë me gjami Në pas kujdesja Petku mështë me kuni shkurt Për me mbulu këmbën Gase po vjen gjami Allah gjelë në orë a thot Jaben i Adana Khudhu zinetekum Inde kulli mesjid Oju, oju biti ademet Zbukuroni Dhe veshtni petku një bukurat Pastër Sardvin i një gjami A ne besëntari vjen një gjami I pastër E parfumi monster tash nuk ka, nuk ka në ka në ka turbë në fë kur bëhet fjalë me mësues drejt tash vap dikush mund që, të të diërë situr mund do të që ta largosh erën e dijesës para se të marrëxhamin mos është ç teatër me këtë erë mund të jetë ndoshta edhe era e çorapëve për shkak të vapës me anë xhami mendo të pimë i dhon erë biet të sejt atje i ne vërenga era që, Ta ikuta, çon përmes të gjithësh, nga çorapat e ti, nga teshat e ti, nga parfumi i ti, nga era e ti, nga gjithçka, as e punjen xhami, pastër. Pse e ke në abdest obligim për u pastruar? Do vesh pas më në xhami ç's dukoft. Ka dalllë. Me abdest, pla deto. Andaj, nuk ka fë më pas ose fë ajo, na dim shumë më kë pun. Sa e ka kushtuar vëmendje Islami pasartis. Kujdes në petkun tën. Pastaj shojm disa djemtri alhamra që po vinxhamin, Zoti gjeloi ruajtë i shtoft. Mir, po e kanë për këshill, por osi vallah besoj se nuk më marrin për të keq. Disa pantolonë për të shkyera, e shkimë kanal, e shkimë ka poshtë. Nëse falesh dhe duket ta vretit namaz në këto ranohet, mbulimi i pjesëve të turshme është obligativ. Ësht kusht, pe kusht vet namazet, para se mi namaz është, don abdesi ekzomi, një gatosh, avretit. Do të është, avretin. nukon avretin mbulum. Nëse e ki farmer këtë të veshë, a teshtë të veshë, a dhe ki qëky me naltë, dhe do këtë këm më më brena, namaz nuk është të pranuar. Ose me kohë shumë ngusht tesha, që komplet vizatuan vjetë të trupit, edhe kjo është problem kështu. Andaj kujdezu për teshen, që këj sa me nga kam su si mu veshë, që të jemi shambull, nga se povim gjami, të ndërullëzër njërës të parë dhe vatshër. Kam pas armanë e tesheve tua, i ki të tesha për të përdishmëria, po i vesh për ditë tu, i ki të tesha të punës, i ki, tu e në për punë, kur këmë e punu, të i qka që të i veshit, a me ki të tesha për dorsën, a i ki, a i ki të tesha kërë shkëm të ikumenaj, dhe i ki, ato si vesh në punë ato, e ata të parë tonë, ata që i kanë kuptu finë, ma mirë se na, dhe kanë pasë të turë nga lau gjallë le volë i kam pas do tesha për namaz këtu i ka thonë këtu i vesh e që kërë të falna nga se në qëfë se së bukuruem para, para njerëzve a tëra do të më së bukuru para laud do njerëz për shemën falet në pijama e mi thonë a del në nësë kak në pijama jo s'dal e qësh për laud del në pijama për shemën për në njerëzve ka marë para laud gjerne, gjerne, ljohab, falet me dignitet me turp Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem na ka një ditë në xhumë, na ka porositur. Besojtari çka bën ditën e xhumës? Lahet, veshjet të mira, merr parfum, vjen herët xhamit, ulën në vend vet, nuk xhem i çafat njerëzve, nuk është asnjërt ku djon vend ulët. Pse? Pse qit, vek, i ti. Ka pësut pjetë ku si qet, disiplinuar, vesh har ka apetit. Ata nuk amboset piet, kusimu vesh. Edhe në moskë, por edhe gratë kanë kusimu vesh. Këto veshje që po e shohim sot, a është veshja e islamit kjo? dhe la kuricia edhe kjo paturpsia s'kaish me fat keqës që nuk mbet sa pa u zbuluar pa kur fur turpi më dal ashtu vallahi un çuditem din rrug që nuk e njeh askush po si nuk vjen marrë para babas më dal ashtu un çuditem vallahi mashkull me kon vjen marrë me, me u zbuluat din atmosferë i thëmr ose grua martuar burrin për krahë ka dhe nuk di ej burrësi smat grua shton disa ajo ja, shumica e asaj është veshë do duket ku është turpi ku është gjeolojia ku është marrë ku është feja Andaj të në vëzën, qëtëm në kam su petëk, tesha është begatia Allah Gjellewala. Petëku është begatia Zotë Gjellewala. Kush është i veshën? Fukaraja i pasoni. A i që ka veshët, do më begatia Allah të veshja. Mirësia Allah të veshja. E njeri mu quë begatia Allah të me hjek, e mu këthy. Në to që anë nuk është njërzore, pa dyshëmë se nuk është pjesë e besimit kjo. Andaj kujdesu në i për petë Po dhe petë kënë e brendshëm, qërë dhe vëqëmëria, morali, modestia, bujaria, kjo është tesha e brendshme e besimtarit, por kujdesdo për teshtë e jashtë me, si po dukesh. Ibni Abasi kusherini pe i kamerëzum, jafërin pe i kamerëzum ka qëtë, jafërin mi ti. Njerës nuk e kam pa po kur ka kalu kake rrugë për shambull, së kam pa, po, ka kalu para tynë. Mirë po e ka njoft pas ka kalu Ibni Abasi, E ku pëtërinë që i kaluju, se keni pak, po, kamera s'ka pasë në dhëgë Ka thonë, po i vjen era parfumë Së përhanë dhe, ka ka kalu, kalonë ertë mirë Andaj, sotë të lamë në ki mundësi një parfumë e morë Më s'merë për shtredhe, më një më këtë Ama, le djenë era e mirë, era e këndshme Më u pasëtu, sotë të lamë në kene në dhëgë Kanë hjek njerëzë, kanë loë me zalë dhe kanë me qëka, s'kanë pasë Në çim mi llojet e detergjendave këtë sapunave gjithçka çaniki pastroj. Lloj lloj dëzuron se parfuma ndryshon më. Andaj skemi arsye, nuk kemi arsye që me bezdis nëri teatrin si pasojë, dorësitjeva po pas sa këtu më radh. Andaj jemi vëllezër, jemi të afër, nuk prish punë ku është lloj kështu. Kujdesu për çorapët të tua, për tëshën tënde, për djersën tënde, për pamjen tënde e këtu më radh. Andaj alhamdulillah edhe Eliu, ma djeshtë të kërkume besimtari më u krej e më u vesh e më ndrejsh sa kjo për ku në zi kjo pjesë e fez ton që më u duk bukur e më u duk mire kështë të më ratë andaj për këta suje pekam se ka pru shambullin e të hurmës nga se ajo nuk zhveshet kur e ka një petkë që e bënd bukur edhe besimtari që ashtu e ka një petkë që e bënd bukur besimtari e bënd bukur tesha e ti Wallaj e bën të bukur shamia e saj, e bën të bukur morali i saj, jo la kuricia e saj. A ajo e bën të shëmtuam, ajo e bën të rituamë. Nevërsia. Prandaj të veshim petkun e asoj që Allahu na ka përzgjedhur për neve. Edhe petkun e jashtëm të mbulojm atë që nuk bën më zbulu, por edhe petkun e brendshëm të zemrës, që është devotshmëria, besimi, fjalat e mirë, modësia, bujaria e kështu me radhë. E pika tërë atë ndërulloj se kanë të bëjnë me këtë shembull mirë po ku a zonë ka ardh mua më duhet këto më përfundoj duke lutur Allahun të më mallëuar që Allahut na vesh me petkun e devshmërisë. Edhe gjithashtu në aspektin e jashtëm na vesh me petkun e modestis, moralit dhe dinitetit të karakterit njerëzor, çoftë i mashkull apo çet femër. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na ruan nga paturpsia. Allahu na ruan nga përhapja e imoralitetit gatëjenëimi dhe shturja. Allahu xha lə wala na rikthif moralin, turpin, dashurin, respektin, mshirën mes vete, e gjitha ato që japin kuptim jetës në fytyrën e tokës dhe na mundsojnë që nesër façebart të dalë para Allahut të mënuar. Me këtë po i do fond të ndërllozon, e kam një lajmërim do ta jap në hutbë, por po them edhe këtu, në bashkëpunim me qendrën partazune gjakut në Çeku Kukën e Prishtinës, më vonë kimi organizohet javën e ardhshme. Sot po lëmbrojm për javën e ardhshme, do të bëhet, domethënë dhënia ndorimi i gjakut. Edheni po shumë raste që kanë nevojë emergjente edhe smujë të tjera. Kjo është nga bëmeritë më dha dhe kjo është sehapi i madh kush ka mundsi, andaj javën e ardhshme. Jo këtë javë, javën e ardhshme por po ju paralajmëroj vetë përgatitë dorë të ngacshëm kush ka dëshirë me marr shpërblim dhe me ndihmu qase nuk dihet një pikë gjakoju jo, t'ka ka mundësi me të vërtetë me shpëtu, jet njeriu. Andaj javën arshmen kët xhami inshallah poshtë do të lembrym edhe një herë inshallah do të bëhet e, dhurimi i gjauk, do të vijë ekipi nga Çanda për studentët e gjaukut nga Prishtina dhe do të bëhet akcioni për për dhurimin e gjaukut. Zoti ju shpëleft, drejtin safat mirë, ngushtoni mirë dhe të përgatitemi për ezan dhe për namaz. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam kthe.